Maite ditut maite gure basterrak lamroaak iskutatzen diskitanean iskutatzen duen ez ditanean ikusten uzten Ordua nazten bainaiz iskutuko nerebaitan pisten diren baster mireesgarriak Ikuzten Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat Gure bastegak emankizon huntan uh, santa gasin gira bozgaren aldikotz eta azken aldikotz ere da beste herri guzietan bezala, itzuli baten egiterat entxeatu uh, gira, baina uh, sindira denak aipatu, jende guziak mintzatu eta uh, eskertzen balima ditugu orain ahtekoak uh, balitaike orainoan itzegiteko. Egongo egunean, ginen gira behitz uh, Piera Hardoiekin, uh, Elizatik Hurbil, uh, biziden uh, Piera Laborari Gaztearekin, eta ere ebre aita, or, uh, bide nabar, kutzatuko dugu, eta Junez Kazunav ere, gurekin izanen dugu, Junez Kazunav, uh, idazle, uh, pastoral egile famatua, betar hamita, eta egongo egunean, uh, donapaleun bizidena, junezek bere sortekiaz badu bistanda gauzahinitz kondatzekulik. Horra, guazen aintzila beraz. Gordoi, laborari gaztea, gurekin dugu berriz, laburantzaaren ba, gracia askenian, eta hegian bizitzea ditugu aipagai. Eta, bere aita entzunen duguna ere, ezta guti fier, bere semeaz, segitabat, emaiten baitu etxaldeari, eta ere, bizia biztanda Shanta-Graziri. Gordoi, jamailan agunduzuste beste beste laborariekin el karlamba titan aussi laganaitu bakantzitala joeten hal zirela batzutan eta hautenenela guneekin jungutut zubon ba, ni badit chan animal bat eta seka itamenko aita, hemen, aita ah. jiten zitazu esplanu aita heaven ze zurke hautenenela guneekin jungutut zuboztegun bai egun badit da gau egun ba Estabisi kez ba. Oui alma, on hey? ah, rindo, non. On essaie d'entrer là. Ah ben on a dit que menin runo hanisme parce que est-ce que tu veux mena est-ce que tu veux mena bethe vosu soite etego. Oui là. Mais ana yos as trente va savoir vos quoi. Obligato sigoite Baina bon, aita baitut nik badit, xantza, eh, junduzu bosteago lortzen, baxtenan, enukazu juit lan, jale. Egun e, e, guzietako bizia, bestenez, subezela kolaborari bat, entzako, nola e e uh, da, ego. Ergan egot, goizik iekibertsida, baduzu, estakit, uh, ba emendik, bon, egiragion behar duzu itxuli bat, gauzene erosteko eta hola. Hai, behin, bon, nik laguna maulena izita zolanin, moden ba ez dit, jai, jai, jai, jai, jai, jai, Den aurrenekin betik ber gisa oso goiansa kanar lanak egin, jo arrestitaren eta gain eta egunak soilik gaiten dira, kabalik bagnantilaik gozerk da. Geraste astien egite ni bezalairus izaiteko ahala badalare hemen eh. Sí. Irus sirela bai. hemen. Negi erosu suge hemen. Zugu eta astuz betik ja Hau gaiko, hau gaiko, bai, ditseu da. Yes, dit halwe. E, bat i edo. Bai, <cười> bai, bai, egun motaso. Le gaste godo sonu. Au rodi ke gonendira gero la borancha. Ah, I cuestión da beldu eh. e, hondiba toia. Laurari aura. eteta, na aurreke zutego nahilan. Ireko ciberdiso lan stella land tristiera de gogora. Men hau ti piti piti, e kufiti kushendo so havat la borancha da loezna hebadar jamna. Toso un gusta valimbado vladista, spala spala ti se pa la pena Alors bon, est gannestit haurique monon, voilà scène de la Ni que haur haur vacances din cela que to holo beti kemon. Mais alors ni que je ne Ni le hentan en uson d'électricien giteko. Bon, faut charger baliatoko Omtzumbaki suk Fishau ha incarcerated fi guztien egiten berdi izokit 텀� egiten dit guztien egiten televizpiel izan badan egiten èk caso ngiteria, conten egiten kapitaliskar65 izan egiten Gagira lobأtsa Gagira warmatu eta, dituzig eta ang mesa idido quiero aitzako pizka bat hemen uh, Santa Gasiko bici sociala edo el gare sagutzen du ikusten da bon, Ahmed. Kampotikeldo de la universela uh, patagarigoiti ez ta kisba uh, kilometro itendan el gare sagutzen du duzi, uh, no mitan el el, el el gare sagutzen du si ana heritarrek ala eta bon ba ba harre utotsu deja hanit cestadenak bon kuste utotsu bai segun bai, bai, nabon c'est vrai que Santa Sena hos sin Eta kartile nartin, bon, kartileko ikusten gudutuz algar. Mena beste kartilek etzitzugu, bon, behar eba itugue, inginzeka nahi mekia. Da, oi hasi da, ezo? Da, oi hasi da, ezo. juntatzen gudutuz eta ahan algar ikusten dazugue, inginzeka tekan po... Ez kitz ez kitz dut zolka jentozena gero hel edo igantine kantu so statietan egoite hori badago ino hemenala eh hise catalanda kantan gutz ez iko ereko bestek edo badutete bai bai ere heriko santagarsi santagarsida bai bai bai estaliguis la Herri begi kocho gabe hizu beste. Ba, eh? Genau, aizuko herri eta kojendia pizkat ezagutzen duzu edo. Ba, ba, me la junto ezagutzen duzu. El kitzengutuz bastantean herri bestetan, beste herritan eta. Biak beren uh, txokian utzita gaia sor. Pesta itxulibatola, da. Udako pesta uritana. Ba, <laughs> me <laughs> kitzengutuz. Ez gutuz ez batek zoko Eta Santa Grazi baxterrean egera denak arritzen dira Eta Elisa Zaha, Mendi egera, Kakuetan Eta Xokulako jendea egununa, bideanak uskide dugu Eta Zik, emanezaguntzuk ez hau zenitu zuzu Ebi jarre, Kakuetan eta Ebilia zira Eta behare, behare, eztan Eta Zendehu jarretan ahal herrenetako, Eta Eba Eberi yudutuz, eta jo, horretan zunuduz Eta Zikaan eta Holi gaitan gudutuz, gine Esta güeza no soy va cartel. Entonces, y parte semito aquí hacia ser ser da ician ba, uh, so, ah, ba, ba, ba, hua... es, en mena, edo, chuak, madila, SMN. Ser o chuak, o chuak, pero palomba da. A ver, su o chuak, va. Es no, Men ara astekin, du ba eretan ezik ostela jutentela, ta hemen zu hoboa itana. eta hola, baina gishu guzt basourdia, orrengia, orkatsa. Ba dira initza. Orkatsa kitan bastar hein, otai bozena. Pentseta kabela jaiteena? bela. Shohuet tamen. Ah, shohut. No, ez dut jo hen hartako guzt Eta hemen salatu uh, daukute, junez kazanabeta bestek, kontrabanda hemen gaitzeko gauza zela, ah, bestaldeko eh. nafarako ardo hori asko ah, anitze estimatzen zela. Egun ko egunin, uh, bat duziet, junta berezirik han uh, angojendekin edo zekin, nafarako? Zekin, nafarako? Be no, no, edo dut zuzue biltene, izabanzo maitaliz biltengu dut eta mena, no, no, ez dut zuzue, ez dut zuzue, ez dut zuzue, ez dut zuzue, ez Esteki tsemaitenen hanko language ho en espanyol ene tokoš poniru estoy sure que gara a... espanurabago galdu zuten eskora giro idurize Estesi eskai kematena ba, bon deja estoy sure esti... hanko espanyol eska, eskai shove zeregatzenena guria desta eskai Et là-bas. Nana, bon, regardez, ça englobe tout ce monde. Est-ce que tout ce civil dedans Euh, 15, tu sais. Non, non, non. Lehande, bonne génération avec où j'étais lehande habob dedans tout olo, olo ne dit tout seul la Maouline, dit aussi Ça va Mais vas-y, le docteur, Ah, mais vas-y, attends, ça va. Vas-y, attends, ça va. Ouais. C'était urgent là cette semaine. Vous vous combinez de Est-ce qu'il tous, je suis à 80 Est-ce qu'il sommes en train de taça Non, on va plus là, on va À l'hôpital Olone, Olwenda, Il y a t'arratzen dans maison de retraite à à Morlenemoze. Et c'est autant loin là Là, Morlenemoze. Morlenemoze. Uh, so uh, no, ten eh, da siberoan alak bizi nahai hamdibate email bizi txekos uk so implantatotsira email santagasi no la spezu del moldean bizi arasten eta hori hemengo geroa pizkan molek ostenduso ai geu osalo so la la venir ba txikisuna dok eta ah, un show un show os <laughs> <laughs> beste beste gasteba zuzu bisela abiatzen dira la la orantzina bai bai bai zuzu bai gasteho bai zuzu beste Geleten 경찰 izah Francuzi, guten askませんuz eidak jos uez bat jentak usko, þaizan tam nu asko haine zケen nisp secondo anti ikЯ ordu 식atzen eit Background esbite ditak. ِ Ngertako izah�era nipónen hezkertzen Meraboum, uh... atous chantez même, uh, ottanous vegaisa. Eh, eh? Le tourisme marocain et check saldu dire nécessaire horiek be. Benna se te mettant. Ouais, la... ah, pena yete, c'est ta carte de noire là toi rek dans. Pena yete n'is mena, se ve harde gemestran no Ushin, da danjitentil e a préfos ta charou de rabette, on a gonnagin, de ginnatu jentandikona. El dit sentirena ke egiten orain ikusten dut ez da agiri, baina şukalde mexibatin dusu etzia mexituta importantea da confort. Ja e la hiurte, kanbon 118 gizonsezun. Etoden hechis et produs a peu près ils ont le truc han gas que le démolu ça va neska gasteke eguna rasteko berda konpartike ah, nah. bat ez dizu eskapatu 코로나 eh no no seno eh no konformi bai bai Ah ah hemen Le quartier sera ramené Santa Casi au Ronda de l'Etique. Comment tu quand je parle quand je parle d'éthique, il y a de qui ça. On va de ça tout sur le Ronda de Cibo, et moi sur tourisme en gitenette. Comment tu me savais un de paquet de es Mo ba, no, ana e ushin ushin estonatu ila beikoik gustu metutip prefosta baschet fem es bascheta mena Bortik, aske, et eta josu maitali ze medaçin erasta metutui basterak han ushujten dira santa koigastin togen ekobia istela apishka bat ekobia joekin wala un jantegal taitenisi santa koigastin togen eta somaitak pompia ke daitsan mo ah. bon, eta Hola, ja, ma cuestión de pausar sin ese. La maquinaria está bati la hora ni que den así dutela, ata hola. A la maquinaria exigente manda gente han de 15. Posso intentar eso. Pesticida horia que tarda a todo su. Eh, tú se gueguin con certain, esto da Aita, bai hait. Bo, mikalakai neskela antzitu zuen aita erekin, dira? Ne, egin luza eta ez Eta eita mintzatzen bat ere? E, egin Semiarekin arigira, egun ondzauna, semiare galtatzen diot iruz denez, eta semiaren aita iruz da, hemen? Bo, yes ur. Iruz? Biziki iruz, ala iruz? Aita, iruz da, beh? Aini laguntzen duzu? Ba, nire, nire, nire, Va, ba, tu so hemen sortia sí la, ver va la. Eh, che lontana. Eh, che lontana. Ta cambiat sen Cruciuso enitsa Santa Grassi a la. Ah, che dura. Eh, ritegnimo ai. Así queda. Che non dice, c'è tanta varia. Te c'è Ah, eta Santa Graciako biziak eh ikustiarekin, esto so cambiò, avisamento segure, horzeta, hapsapenetike. Elektrikata, no no hise maintenance elektrikada Santa Graciako. 55 o 56. Biziak cambiatsen horrek? Ba, segur rat, segur rat. Pero bigarrek intzute no horrek. Ja. Horri ordu arte bach, jusqu'à 20h Santa Graciako. Ona ta, Eta ay ay. Está internet hoy badusia men internet hori. El teléfono postables tiene ningún sin. Baja esta den. Asece deoje internetena. Trape. Araika eh. prest, eh. Irautena aldesi, eh. Eta ikusten duzularik. solarik semia hor abere lagunari. A ver contan eso. Echen, echen. Ay ay ay, ahí puntan eso. Me da. El concejilla bat, Arlüketozanić, ah, staini, hau hau gutxi hemen zer da sedean? Ha hau. Lehen suma ta hau bazen hemen muskulan paketa. Eben leval. Ama 4. La eta dio, hau ez da handia, hau ez da oso goizki, eta bai ikola bat bezikiz, bat eta dena. Zehatuko da ia. ez dua Segura, bat, bai da, hola va. Bistela, men la nata, seas... la nata ezagozu de suso que ne biciclista, Etsila beti hamen egon? Eta, nai eusen hamen egon. Ah, nai eusen gertatzen zen besela, anai gehienak haktzen zen ezti ya. Bai, bai, bai, bai. Eta, halakigusen, bai, bai. Hori lege, hori gogogazen, beste ofisio bat izan zen in, beharadat? Bo, tos johaneci egendete. Ees? Gau sa hinnitsa? Oficio haneci. Egen dira. Gaurguti. Bah, keto à la fin, fortune a mbi a dit tenak, guitchi dilamene. Santa Cassine. Bon. Bah bah, bon, bicis ça part. Bicis à Tagossa, Gerena d'Arol bicis. Voilà, bicis de coup hein. Bah. Tu se va le guy. Voilà. Voilà, ta chemia que c'est place race, c'est Nicochti. Bon, a gien le SAS hein, la grande cause saute à chez à noa dit ce ne Pues sí, ¿eh? Pero aquí ganan. Así que son Robert Gittin Janne Holgukken in sizide ya la vonchanda te oque vano. Dan hesi o menos shortsuz gedos. Evente ca zen uh, gurekin dugu orai uh, Santa Grasitaz eginzin uh, pastorala afamatu bat beste haginitz ere, Santa Gasiko hizkuntza, Santa Grasiko biztan da Fea eta bizia bere hoagusian auurkitzen ahal da eta segur uh, bere egiaz minzatzean horia geri Junez kazunab, Santa Grasi esinda ahipatu, Junez kazunab, harigire, eren hitza entzun gabe eta ahasun hain itzengatik, eh. han goazira, han, han sortzea, han lehen urteak bizi izan dituzu eta penxatzen dut, han hasi duzula zure sinestea, zure diakitate gogo hori eta gauza hain Zoituzuk pentsatzen dut Santa Grasiri bestek bezala Soortegiari sorden bezala ez? Bai uh, sera zorrdeeta Santa Grasi gaiza hanitz zen hautzarrotik han bizi izan duza, hantxoortek eta han bizi izan zu. Eta bon gaisabatese tarrikan uh, besin onduson eh karrikan bayan etordien porfosta jente handi txabasen eta bestalde uh, enecen uh, serbasicine uh, ogi saltskia ogia legik jetan zuzen ser uh, ogi kiaya eta uh, Uh, Ogia, ordean, guke txekentzen geni izan, santaraziko, karrikatako eta gaineko eh, kartielantako, tako, kartiela, shenta da dena. Eta ordean, eko stendu ezu, eh, beti harremanetan da eh, zenteki. Eta, uh, ohinus, vano, uh, vaidiala, uh, uh, uh, orduhetan, sei jortenistu eta praiforsta, etzisun eskola da, djuitan sei jortiepen olehen. Dine, adine, eta bortortiak, eta bortortiak, eta bortortiak, no, eta bortortiak, hori nesu, nagozikusten dit, ni haun bia, zhojten e-skola, haneke e-skola, e aizua, eta e-ra zenta hantzuesen e-skola egi, eta, ordiak, zhojten nizten bortan, e, e-tsen eginik, pape bat etan, hori, jasumait eginik, Eta preforzta, hua, eskartanio eta regentak eraita izu, uu, se gaitse da erra, zitazen, eta ni haun bien eraitan izun, ba, ez dukoi gaitse da erra ez, etu hain txartzanun txar Gero pentsatzen ala zu karikakoa beraz ba ziren ere hemendikoak ez be dakit berbada zuritzako basak zirenak edo ez dakit bai menabeki uh, bai eh uh, uh, han uh, peko kartielekuak eh netxenik aiten zertu zenen bultzike uh, sentako bai gero momento bateze epeseia egin genesisen Etortian dezentehani zigaiten sustuen eretsen eta Elisa la jomenola gene barki sustuen sustuen arropa runtekin hunies berbaitan gen ordoretan et sustuen bide bereik hunya segiten susten hoi etortian han e, kambietzen sustuen Elisa la joitako oinetakoak emanez, Oine emanez eh? bai, bai, eta jaun bai eta orduko Santa Grazin beharba da sennitu duzu beherakada bat edo jendiak joiten ziren handik. Uztuda, piskabat, Santagraci? Bai, bai, bai. duzu shidut su, usten, piskabat? Nik, ikusidut Santagraci, nabasen, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, gente, wano, ordu etan, huay, estu sechit hiwehen, ikastit uste. Ordem, perforsta, uste duz, gani an, eche han, eche uste duz, karika hilean, osoik uste duz, ahrotsu somaitek, eo sedisi hor, eche Eta zitentutzen uizian behin, baina ezortotan. Eta bestalde e, karrika ingu jan dien etxa, etxa alde, etxauak alde aldeganetan, horre hoike orro histu bai. Gino, penxatzen dut, herri guztietan bezala, ba ziren batzu eskolatuik edo uh, komlakaria, edo kantari hunak, edo pertsonai batzu, ba ziren, seura zere eta... Baj, prajfoshta bai basetusen, hoike herriotan, kantajak basetusen, eta bek e kiten kantojak, minare sti qi hojke idacri, gogoz Ez behitzen, eh, holaku mekanikai kharczeku bosan, ez eta e, eh, eh, ez zhuzen, izkibiz ez zhizien ez zarten, ez zhakizien izkibatzen, ordi e go ngoz eki të nzizien hoek, eta kantojaak, eh, bai, bai, eh, hani, hani të nzizien kantoja, hani, hani, hani, hani, eh, hani, hani, hani, hani, zhentiek beti aiz zhuzetuzen kantoja. Eh, Baki zentakur hoi, bo lehenik uçtatiena, hei nbatetan, baina bortia nera bai. Eta bortien beak zutuzun eta bosik zutuzun, algarreki sei eta zazpi bazielaik kantatzen zuzien hain. Eta sumaitaliz, bortu batetik bestiela joiten zutuzun, eta behak algarreki kantatzen hain. Mendiko, eskora hori aberatsa eta berezia zela, santa grazik, bastun, bere personalitatea, ego? Bai, erraitean eh, dizia, bai, santarrasik bat ziala, be ahidea, be ahidea bat ziala, santarrasik, eta uh, haladuz, basuzan bai, hitzun mait, goe artian erraitean behintien, oa ez ditzato hitzun dien, goe artian erraitean gentizen, ez zen jentek en telegaz zer erraitean genien, goe artian <laughs> harrimanetan txartzeko ba ja bada kis haladus ortu hetane ja da ni haurrin tsalaik arrozani che gaiten tsusun tantasin es oilusain berste mena igaiten tsusun tswer igankia bat tsusen igankia bat lehenik hart bisu hitan tsutsen biak neuke ta estal herritike bai eta bestalde Igangia bat zuzen eh, Hegualtia lat biz Nafarroat biz Et ordean Hoge bat zuzen Gente hanitz Nafarroa lat biz Juitan behizien bat Ordu hetan Bai Prefosta eh, eh, kontrebanda egiteko eh, Bai eta he eh, Lan jala juiteko Nekia nizartezagin Juitan zituzen Txantarztarak Hat lan jala Beharitzen bizi si, si, si. Nolako lanak edo O oh, uh, lurre kolan azitien mai yeah, bai. Yeah, Ero ikusitu goizkabat hori mugan, eh, isandadin <inaudible> askainen edo saran edo berdin stensubin Pentsatzen not, Santa Grasin, Aisoekin, Mugaz, Bestaldeko horiekin, izan dira hajima nahi niz, izan ditezen gerlak, refusiatuak, eta hori ere ikusi dukezu, ez? Uh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, badit, uh, heben istoria hannits, uh, megai büze, halan, nula, megahistoriak eta, uh, Nahi bali bat edo bezte erajtena alde izan. A bali izan alde izan zitu gov, hain? Soñ, baxetuzen Mugashanak Lachetan. Lachetan zituen eįe bat hana alde ganien peko kartielien, orten Mugashanak Lachet Zahara, Zahagibat Ardu bizkarrien atzaman zizien megasaniekoek eh? bai frosta sahagia ekartentzi zien artuz baitaik espeitzen hartuik gainti humtan aldizna farrako gaintien bassezena hartu handik be sahagia eke ehe segintzi sen eta etzentzartu sen megasaniak ausa pesa gabe etzit, etxe batetan sartzen da ordian hitzartu sen bata aizapesaren gana edo beste gehiena gana, berre gehiena gana, baduazu, bestia bi borta beitzen, bortha eta eskatzeko borta, sukalteko bortan ezarrez izien bere zain gane, zuñ ganekua, eta beste bortala juan zuzun, Elestan la cetek el, elk eta kontrebanda gorda. Bai bena, la cetek gagnetik begistatu ziren ikozien eskaraz portala Joanzela eta zuin gainekua ebatsi Geo Geu bestemen gasanja ausaperra ikitendu eta la Gazainaren barna sararttzera bortsatu izan zuzen. Ordian ikerte bai bena ez zuin gainekorik ez eta kontraibandadaek ezzi zien atza eman eta latxetek bai herri uh, hani eginzi zen. Preseski hori ikusten da muga guztietan Piskabat, guarda horik, tonto axiden, piskabat, edo uh, trufatzen zen hori, anietz horietaz, batzu abil axiden, ere, eh? nah, e, guarda horik, nah, beh, beh, beldura amitzen nah, zuten, nah, ez eh, edo. Nah, nah, nah. Eto neho ladiz, eko standite, egin eh, bat ez gizun bat preforsta Uh, Artu izkargatui korazizuen uh, uh, Belagoaik uh, petigoa, Eta Belogaik petigua baduzu Espel hanic baduzu Eta tink, kisigariko tink Mugala artio Espel akor uh, basituzen Txantarrasiko Bortu ganyal artio Eta ordean Preforta bai kontrebanda izkargatui korazizuen Eta ikusetizum Mugasania kanziella Ordean segintzian eztbeletan sahtu zuzuen, eta hadzun, eta bortu zuzainak diokat, teate, bela perforzta etzitzen atzaman, mm -hmm. e, eta etxe hatta sahtu zuzuen, be arduo aiki, eta etzitzen atzaman. Eta, jolako, istu jahan, izbatzuzen, geek haurtzariak kontatzen geniteanak. Eta, mm -hmm. egiten eh, eh, aldea, kontrabanda edo, egiten eh, nugu mugako ekonomia hori, biziki importante a cela bizitzeko edo ah bai bai bai beharresko zisen bai e zisen hemen eta beste gaisa hani zien ganaste zisen prevorsta beharresko zisen sen eta balakis shamarra zisen bideik beharbez eta anjago e, harremanetan gertuzen beste gantiakie erronkarriko e, bizizaleekie Gero beste aizu batzu bat dira biarnesak hor Santa Santa Martiko hajiak eta beste eta ikusi dugunaz ere hor historiako afera baten gatik Santa Grasicoko uh, ibarre de school de urtako lurrhandana bat biarnesen esku bezala dira ondik problemak sortu shorte ditu, a uh, aizuekin uh, ongi pasatu dira la geloskeriak baziren ala Uh, bai, uh, estetuste uh, gaiskiei gaitentzen uh, adarrrekin bizi izan ketuz uh, hala dizu uh, o ez dakit metetan ustedit eh uh, uh, molanduz um, 16 gainen uh, eta uh. Bai bai 16 arrimenian hartu siticien o yanaka sant rasiko yanak eta biarnoko gaintia data esai holaduz uh, benabartin batutsu uh, o yanhanich oan uh, rasin uh, Eta e, horrek, bai, foshta, ogenek harridis, gainti bat ettaik, baina e, bēshtetie, haladisu, harremanak, biağnežekin, ezt zizun bat ega, zizun. Harremanak, biağnežekin, ezt zizun. Bençatzen halla, ere, Mintzazietan, uh, Santa Gràcia tarec uh, ba s'a quitté là espanyola pisca bat uh, bierneja uh, ta jusqu'à Bistanda bai français a été ici une minciatsen ben una minciatsen de parfois ta siberrotara le bai ala des bierneja et espanyolla e bai Prefosta, eseltu bada, uh, hankoek bezala. Bena, uh, basak bai, bena ideian kompreniaz. Eta tratu egiteko, eh? Bai, eta tratu egiteko ebai. Basak izien nula minza. No. Junez, uh, pentsatzen alda, ikusiz, eh, egin duzun iztegi lan hori, herriko, sorterriko iskak, uh, mendiko iskara aberatsa dela aipatzen da beti, Balietu duzu hainit, zure eskoararen diakitate horretan, edo zure iztegiak egiteko, edo eskoara... Egentizat hor, den bi bata frantzeseetik eta euskara, eta euskarra hortan horretan preifosta hartzen dit, lehen lehenik, siberotara. Bena, puska zu maiteten eskarazten dit, euskarra batua. Eta bestalde egin dit, euskara eta frantzesea, Eta hortan hala-hala e, egiten dit, lehen lehenik ikpäifosta shibirotara, bina, e, beita yuskarra batuan, e, datutsu gaisasun maite, orrotan aipatzen dienak. Ordin huk, hala-hala istentitzat yuskarra batun, eta bestalde e, jentek balia desen, Eh, testo bat bat jelaik, balia dezen, hiztegi hoi, eta hiztegi hortan, uste dit, balia zena adien, euskarra batuan aideenak. Eta, Sibirotara, reiten duzularik, Santa Grasiko euskak, badu bere, berezitasuna edo, atxiki duzu piskabat, edo? Bai, e, bat izi e, zumaet, e, berrezea behitia, eta geu ahai dia ebai. Kisi, uh, ahai dian... Uh, Asentua edo. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Uh, hoi bai uh, uh, asentu bat, bai, asentu bezala uh, ahai dian. Nokta zunbat, nokta zunbat, bai, bai, bai. Beha, uh, hoi, uh, uste dit, uh, norbaitek si berruan enzuten balin bat, jenteli bat minzo to, hoi santarrasiko adek. Eta hajotasun edo espantubiskabatekin, nes? Ba, helte bada hoi eba. E txeko zetxeko, e? Uztedit herriotan bazen, hoi Eta shantarazin, beshtetan bezala, helte bada habo se nie bai. Bai, bai. Zer eta shiberruko eche herri handieta it batzimu zuen. Urdian. Urdian. Ar ek bin oh beki Ar ek bai du cant that zen Ar ek Bai, bai botsaen zuten. Shori asaldei shiri E Zer profei Amaren zitut jedera da saturik orriko Berzio Berribat, Paco Echeverz eta Maria Dere cantaturik. Txori Resniula, Cantu Univertsala Adela. Txori Ezerra, Gaueko Cantaria, Siberon Cantariere Bistanda. Ora, beti Santagasin girat, Ajunes Kazunav, Solaskide Dugu Oino. Entzatzen ahal da... ...apestu zirela... ...biztanda betarramita zira... ...irakasle, irakasle ofizio... hortan nurtea heniz pasatuik... ...alzaiko erretorikon zira... ...besteak beste eranen dugu... ...herritarek... ...xantagazin... ...bazutena fede berezi bat... ...eraitean da beti... ...beta kiso menditako jendek... Ez well, dut egin anemistak direla, behinan egin zat ziruak, lurreko indarek, sinesteak, eh, denak pixka eh, bat bat eh, egiten bezala dituzte, ez dakit zuretako hori izan da zerbait erakargarri eh, eh, edo? Pena, seger eh, diz, Xantarrazin, eh, bat zela sinhestezu mait, hori eh, eh, deitzen duguna mitologia bezala eta prefosta or Santa Rasin basetesten xinhaste bena uh, siberruan besala eh, sibero tambasestenhoi eta iskal herrien bai hordien uh, uh, geobasetesten helt badabai gaisa berresi zumait uh, uh, eta eta erraitenian besala uh, hanicetan uh, uh, elisaybez uh, bena gentia uh, Uh, baie elisa la joita bestetan dotan besala uh, geu prefosta ni goisik zumundsen santaseik uh, hai patsentsenia besala uh, eta originez uh, erranialaik uh, betaramishtan arinitsala joan han basussen atratseko betezia uh, eta beteziaik basitisen Lune eta txistet liba bezala ez arzentisizuen... Yeah, uh, yeah. bai, yeah. Pintzettik bezala ez arzentisizuen zudurien... eta ordean NXA 540-elaik zuiten intzala... eta ordean, o, oh, gure kultura rentako galdu rik da... eta ho, ez di txeku lan hatzea, arrunden aniz e nebüi jan... a holadek, ho, ikosikot ya gebe antago... ho, arrund! <laughs> Eta horrek, e, e, eman zitazen zen, bai, siede behazibat euskal herriantako eta Xantagraziko lanien haitzeko. Eta Xantagraziko uste dit lan egin dudan, egin pastoal egin, eta bestega izahan itxe idatzi dit. Ez duda <laughs> eh? da dudain eh? Ez duzu la hutsegin hori, eh? Eze, eze, eze. Beti Xantagraziko kemena, enerzia horrekin, eh? Salere, eh? Mendiko jendeak badu energia indak bat ez, eh, edo? Bai, bai, badizu berrezgoa bat, mendiko jentiek bai, men hoi baduzu larrañe ne, eta larrañe eta xantarrazi biak uste dit uh, uh, algarreta zen diela, badizu gime gala larrañe ki ne, bai, eta... Uh, Uh, bestalde eh uh, bai badese eh a bat eta hizake bai uh, Santa Rastarraki dienak eta prefosta historia ke bai eta errandetan bezala mega historia hanich bon bisse lucebat ere iraganduzu beti Santa Graciako Joan Gina Gandina ke gindituso beti edo E, Sok te txedat e, joiten zila, nuiz behenka? Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bo, oai e, nöse joiten, e, joiten nöse santaziat, baina e, hola bakiz... Tiago, oa. E, bai, bai, bai, bai, ez dite txenkoik, e, oai eta e, bestalde e, horbeita bisitzi hola duzu, eh? Galzentitzu gaitxenkuak e, eta ordean e, txekni haue goiten nöse. Uh, eta batitza bai ke sinyak si hau eta santasien bizi baitie ordien juita denu nuz, uh, zenui behin bai estenik hako tolki datzen naboa eh. eta nola ikusten duzu santa grazia egun uh... Egon uh, gustu dena, baina badu bizi berri bat, errangi nesake, biztan da, kakueta, holtzarteko, ez holtzarteko, kakueta biztan da, uh, lavernako, harpe, silo, handi hori, samarteko ahriak, skijarekin, eta mugimendu berriak bat dira, Santa Grazien egona? Bai, uh, bo, kakueta ez duzu berri, kakueta eta beti jintutzu, eta ni haurintzalaik, basuzun jente hanich, ikiten behitzen kakuetar. Eta kakueta artio, basitzen bide bat, e, goizikagu, goa gainela beno, eh? Hoia, aspaldiskun basitzen bide bat hor. Eta e, e, bestalde e, kakueta, ehu jarri bai, hoi duzu karrika etzion den nabahoi, eta horreke emaiten diana erronkarriko gainti alat, arrunt, txushenka, Eta uh, bestalde hor e, zuitez uh, eskerreko gaintitiko, hihana gainti, ba, semartiko harri uh, Semartiko harrian uh, bethidanik zun tenküntusen semartiko harri ya la. Zain behesiki basizun han, uh, urtoz bilkabat uh, iztailan <mimitra> hama hiuian. Eta hoi haipatudeizia eze gure. Eta dio, uh, ordi, zuitenküntusen, Eta hana bai, e, e, jaten geniizun, e, e, eta goxokia goiten hane egun osua, eta goi jaisten guntuzun gehu aratsal. Bena e, mega hartat uh, Shemartiko harriala zuten zuzen jatan jentehanitz beste takea arrotza egiten zututzen eta uh, bena hala duuz geostik einnik izan dela uh, ezagutzen genitzen seminmartiko lesia.i baganakizen lese handi bala jariekor tokitzen gentitzen, eta ikusten genitzen zinez barna zela. Eta geohotik ordian uh, egin bize la be jena, oh, hai. bai, bai. Eta, ba, haute ba, zinin uh, Santa Grasiko inguru horietan le, leku bat, biziki baitezinuena domendi bat, zena sure edo toki bat bila izan zira uniez dut tokia hain itzietan, no? uh, Bai, bakiz uh, uh, joitanen duzun, oi hanak maiten itizen, ha, nitsi bai. Santa Grasiko oi hanak uh, bazterreta joitanen duzun Eta etxetate bai, e, laket nun duzun, etxetat zhuaiten, ezagutzen e, e, e, nitizuen eta ezagutzen e, e, inizien, e, randeizu da meztala zentehan izetxean igaiten eta zhuiten nun duzun botzik mintsatzea etxe basterhoietat. E, eta hoke botzik zutuzun, ikurten zelaik bat, karrikako gako bat, zhuiten zelaik hen ikurtea. Lengo, baserri edo, etxalde horiek, uh, etxiren baterie guai bezela, uh, po breago ziren, edo nola ikusten dituzu, nola ikusi dituzu, denboran, uh, laborari etxe horiek, uh, uh, po breago ziren, edo... Uh, ordu hetan, preforsta, etxetan basuzun, jente eta bizitzen zutuzun. Bena, errandeizuen dan bezala, lan jala juitentuzun, arrozialat. Uh -huh. Bai, uh, heben beyan, eta... Uh, Uh, uh, bai, eromkarriko uh, uh, gainti alat, nafarrua alat. Et, Eta, uh, bisizutu zen, uh, ez dituzten ekeik kendien, bisizutu zen goshoki. Gatikua, uh, nondik heldu zen, gatikua, memendiko tokietan ez da, ez da emeste, ardiak, edo behiak, esniat, baliatzen zen, bistan da enitza. Bai, gazdan hainitzen nope, zen, zantarazen, preforzta. <ti> gazna bai ani zek guesiekekin txizen gazna etzen arte gazna eh beki gazna txizenekin e baina arte gazna bai eta e, arte gazna egiten zien bena etsaltu bakotzian ba sutus lurrak batziak eta ingreneko liretan Uh, harsten tsitisen kabariet eta hortuetan uh, uh, gentia besitzen herriko gaitseti uh, eh? eta tsitisen andrepeti ginasten ba suto son utaik halandor ba suto son erdagesta gun frutatsia eta berzikisagartziak eta sagarziak uh, ez hartentzietisien uh, shogo aldegane batetan zerralien uh, E, serrania lisan eta sensan ogenikekin zure shoguer sen shoguka baita eta hein bat tipi susun zoa animaletan bena gentia uh, shogo tipiekin eta uh, ustedit hutsa bizi zen etseian da kai Baiten du, duzu naz Ata gatzeko merkaturat Etsen joaitena hal, biderik Eta gendia gara joaiten tzen halare edo? Bai, bai, bai, bai huni egu jaiten zutuzta Ata gatzeko merkatu jala yeah. Eta hanpoi fosta gaznak saltsen zut izien Eta Gazi zun maite arropa eta holako Bai, bai. Hori yeah. yeah. zen uh, Santa-Gaziko ekonomia handiena Hori biztanda Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai Bai uh, pastortorala hainitzen egilea idazlea zira, hainitztzen man ez denak. Uh, Santagazi pastoralak badu leku berezi bat zure pastoraletan pentsatzen dut hori egiten eh, eh, eh, den bezara mikionaatu duzula edo uh, nahi izan duzula behargo da bihotzeko gauza haitzekin egin ez eh, edo? da. Ba, bai Ordean uh, hala du Sant Argazik betiidanik maite kanitze pastoralak. Eta, Badakizik aitzinetik e, eman zutiala pastoralak bixitzen lucian santerrazik. Iko segitu zu, pastoralak tipia aurrazinelarik edo? Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, pastoralak iko segitu bai. Soin e, eman desago, Sogne, sogne pastoralak, jude, horietzila? Or? Bai, uh, nesu haio horietzun oh, pastoral, ben uh, uh, nikidatzi duetanak, duetuzo, bon, Shantarassiko, emani kisandien Shantakruz, eta geo Shantagrassi herriaren pastorala, uh, uste dit lehenzeseen herri baten pastorala, hol egiten zvela, eta geo slibestek izan duetuz, eta bat duke suet, geo alat, eta uh, uh, bestalde eh uh, santa uh, uh, uh, engracienne uh, pastoralae idatzen izan basuson santa engracienne pastoral zahar bat aitzenetik bena pertsonaia uh, Be, bera bera da la... Ba, nik eztizu bia kestutzu bate-bate-bardinez, bakizu lehena lehende bapesala susun eta... Ba, bai, aldiz nikitazitudun, a histori eibus egin Ta xuxen ikerketak egin ituzun, horren idazteko. Ben txatzen alda, santa gracitar izanez, devotion ebelisibat duke zula, beharada santa gracitar neska gazteorri buruz ez eh, edo honkitu um. situbere biziak halainan bena <tut> ez ni hau raizik bena beste santa gras tarrako hala des eh, eh, eta joiten gintuz en santa uh, grasiko elisala santa uh, grasin bestand vorstabena baie eh, uh, santarrasen basisa ez basissen elisan be xokoberresia eh, santarresiko elisabeak prehosta bena basissen eh, eh be xokoberresia elisan txartien txusenka eskerreko gaintian tauri ah, uh, beti ikusizuzu biztanda bai bai bai oi beti tipiti orden bakis eh? tan no, la, no... Oh, yeah. <laughs> Nola da Santa Grataen debozio berezia, sinesteak egan lehengo sineste batzuekin stru edo olakoekin pensatzen dut edo lamiekin behar baddan na minan demosionabe lesibat batzuten, uh, santa garcinia diabit zen, xtanda elisan eta ah, bai, bai, elis ki bat inita vasilena che raba bai bai bai, bai. santa rastare que son shantarasi... ah, maiten sixen eta ben uh, patrona be san likusten oiestu se te da bai santa rastar gueske eta zuk uh, bestek baino geiago ala bestek bez zuk bestek bezala, do Eta nik beste pezta da prefos, ba, bye, bye. <laughs> eta baki zen, bai, bai. Eta Santa Graziaren geroa, bat batakizo, mintzatu gira herriaren geroa, ikusten da, guai, turismarekin eta jande gutirekin, hala ere, Santa Grazi bizidela, bera ekonomia oh, ahula, baina jala ere, egiazkoa eta azkajarekin, nola nola ikusten duzu, kambiabendu handi hori... Yeah. Egia huts e, tua pizka bat mainan hala ah, yeah, yeah, yeah. ire gero ari buruza grinia bat baduzu zure herria pentsatzen dut nahiz dut suna uste dit hor uh, ikusten ni ke kostan diten herria syk suya ikusten dut bezala eta besteek ben herria ikusten dien bezala bai hosta uh, haladuz minba pesala badela histeki uh, kustes ben zer beharta, hartu estesomentop institucional eta esteso hai santarrasin baizik bestetan ne hola Beste uh, basteretako herriak kipitu tutsu eta uh, herrietako herriak hoi, hor uh, handiago tutsua Bena Bina uh, nik pait fosta uh, haladuzu uh, aini sala serri zanenden gehu alat ez dite gaiten ahal. Bina penchantzendit halaike uh, Santa Grasik bere berhezgoa etxekiko diala eta hanko jentek berreziki shiberotara begiatz ez e, eta helherztatzez begiateko diela uh, Santa Grazin uh, behin nortarzena. Ba, behar bada beren, beren buria erakutsiz ere, beren kultura ezagutaraziz ikusi dira liburu hainitz dira eta argazki biziki zirrak, Santa Grazitaz, bada sant, Sandra Hot famaturek du liburu bat, eh? zerercle de montaño eh? lehengo sinesteak lehengo bizi mondiak eta hori oro jende ez dakite behar bad dazontaggazin nola ikusten ho gene erakustia eskolan edo bestela beharga bad da ari bateakero arii buruz za Bai, uh, bon, pencasendi tareke Santerrasi엔 dienek, sankutsendi la Santerrasi bai. El sankutsendi sie eta uh, oaie oh, gantie batete bestiella ai jago e bilten hartutza itsineti belnon. Zen eh uh, eta et, uh, oa loe uh, prefosta haudes estela habo pesik Santerrasi beian, eta uh, ortian bakise uh, apresan zelaike gentiek uh, a izango gaiten zertasun apresicin eta lisa laibai eta horreke e uh, prefosta arrenklaba pesade que tan dice bena pencasandit uh, halaike uh, santa rastarrak egon diet la Eta e txekiko tiela askarki gehu alatbiz. Bakizu ez ditu uste hoi santa aldena, beste herrietza ze eraiten aldese bergaisa. Uste dit, e, e, uskal herri gusian hola dela eta bestetan Euskal herritik kampu ebai. <tiedot> Eta horra, Santa Grasiko Itzulian bururatzen dugu, eskertu behar ditugu nizende hor, gude laguntzaile izan tirenak. Eta egun entzun ditugun junez Kazenave, Pierra Hardoi, Berea Ita, haintzineko aldietan Malialu eta Ambrosio Burgiburu, Berrieseko Txekanderia, Txomin Peien, edo gudekin egondena, herriaren bisitatzen. Eskerak ere zueri gure gentzten egonik eta deneri gomendio bat biztanda. SantAgaziezaguttzeko Santgaziraon behar da, esku legiko leku rena biztan da. Izan untza eta begi izarte. Maite ditut maite gure bazterrak klambroak hizkutatzen dizkitanean. Zer hikutatzen duen, Ez ditanenean ikusten usten Ordua nazten baino naiz iskutuko baitan pisten diren baster mireesgarriak ikusten Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat